40 mm. anos amb tu. Tardes, señoras e señores aquí desde de Radio San Bo no programa Galegos no vaisix uh -huh. donde podemos estar pois estaremos dúas oriñas e que a vosa beira como motivo a veces que me sale así pois digo estamos na finca das letras uh -huh. estamos na leira donde eh, plantamos as letras, donde nos tamén nos indican como se plantan eh, vamos a estar dúas oriñas con todos vos e eh, entón eh, amigas e amigos, xulio vale pois moi boa tarde, queridos orientes benvidos a Galegos Novais para todos vosotros, un día máis este programinha en lingua galega eh, con informacións, con noticias, con novidades e con in, interesantes intervencións de persoas que convidamos para estar con todos vosotros. Primeiro escoitaremos un bocadinho de música, primicia para todos vosotros, dun CD que acaba de publicar precisamente eh, esa, ese grupo musical que se chama A Banda da Lova e eh, despois intentaremos conectar con Galicia para falar coa primeira convidada que é unha grande mm, das nosas letras, unha periodista unha persoa que a, de recibir un premio, uh -huh. María Xosé Porteiro. Vamos sí, entonces sí. a escoitar unha peciña de música, precisamente eh, ah. e intentamos conectar con ela, vale? En honor a, a esta a María de... María Xosé Porteiro. Porteiro Vale Porque en día todo es blanco yo seguinte todo en negro porque cando pecho soyos tienes lo único que veo porque me esquecin de mí por priorizarte a ti porque ninguém nos ensina que amor non se choga así porque un día todo es blanco yo Bueno, Julio, música, sí, xa temos a primeira convidada. A primeira convidada vale. Que nos vai debullar cousas, como lle dixen eu, pois, ten un novo uriceira, pois para falar connosco. Vale. Vamos a estreudar a veña, así que vamos a saludar como non a María José Porteiro moi boas tardes Xosé María María José moi boas tardes, moi boas tanto ten Xosé María como María José hai vale, que sí. estar a falar de min vale boa María José primeiro boa tarde felizano, eh, moitas felicitades moitos parabéns por ese terceiro premio mundiario de periodismo para, para ti que vas a recibir precisamente esta tarde teño entendido non? Sí para gran sorpresa mía que nunca pensei que fose merecente de algo seellante, pero que non rexeito estou me facendo a idea de que porque non non <ríe> hai que hai que hai que asumilo e hai que estar contentas porque ben, ben pues, me sí. ben merecido dicido deño entendido. Ademais, tamén te, felicitarte por esa conversa que tivestes aí pouquiño tempo, tamén aí na asociación Eva Meo non? A carón ah, sí. de grandes persoairos <risas> e, e grandes persoas que tamén te aprecian e que ademais se, e, teñen unha libreta ou polo menos unha pluma eh, extraordinaria, non? Antonio García Teijeiro, por exemplo, un nome, non? unha fiesta é importante que, que, que, que bueno destes a coñecer cousas importantes e interesantísimas e inooroza vamos, eh, que, que, que nos podes deleitar coa túa participación non somente neso, sino que eh, seguro que te has preparado algún texto para poder eh, agradecer ese premio non? Home, unha é unha profesional. Aí está, aí está, aí está. Ahí está. Eh, a verdade que foi, me pediron, me pediron na organización que preparase efectivamente un texto, dixeron exactamente de 20 minutos, porque o publicarán o día seguinte. Ajá. E eu son tan, tan, tan, de verdade, eh, tan feitiña por pues, estas cousas, llevo tantos anos, que creo que me dura 20 minutos e tres segundos a lectura <risa> do texto, bueno, perfecto, o preparai. Bueno, perfecto. que, bueno, ahí está. Merecente, posto que a túa figura ten moitísimo que ver precisamente non solamente coa publicidade, sino uh -huh. tamén coa escrita, uh -huh. e eh, tamén co sí. que ti... jornalismo. Exactamente. E uh -huh. ademais eh, estás moi ben sellada o que nos queremos e o que nos desechamos e o que ti tamén practicas eso que dices con moitísimo cariño o galego e a miña lingua propia. E pois, é a miña lingua propia Elixida, está, elixida. Está, É a sí, propia sí. que eu elixín E eh... non, vamos Non podo mellor falar nosas lingüas Obviamente en español uh -huh. eh Pero tamén estudia Algún outra lingua, pero na lingua Na que eu me sinto Creadora, na lingua uh -huh. na que eu Quero comunicar as cousas que Verdaderamente me preocupan E ademais é por elección Pois uh -huh. é a galega, que é unha das lingüas máis Maravillosas, advirto que coñezo sin demérito do catalán eh? mm -hmm. que claro, claro no, no, a ver, o, o, o, o noso idioma ten ademais un deixe, ou como, como dixe sí. en galego non sei como dixe De un gusto. socate eh, aí está, está como dixe un veciño meu dixe claro, eh, dixe eu non son galego directamente mm. pero é tan tan fermoxinho tan pegadizo Dice que dá da gusto estar con él. Claro, claro. É agrimoso, <risas> e además cantineiro. Que máis. Agrimoso e cantineiro, non? Sí. Que hei que que sí. sí. sabes que che digo, sí. que tamén cando estás eh, Enfadada dítetes que cabrearon e tema fantástico sí. para tamén desafogar por aí eh? sí, sí, temos un vocabulario sí. muy extenso moi amplo que vale para calquer estrado de ánimo sí, sí. ademais sí. un vocabulario que emprega a, a retranca e que serve para, para, para darlle lavazadas a cualquera a, a, a calquer momento un milicio unhas lavazadas sí, sí, sí, sí. sí, sí. <risa> bueno, María Xosé como sí. foi entonces esa elección que bueno seguro que un xurado importante pero ao mesmo tempo ti eh, tic atopastei sorprendida, pero a verdade é que bueno que elegirte precisamente para ese premio mundiario de periodismo este ano é eh, un ano, eh, me parece que a, a terceira ou a cuarta edición, que é excelente, profesional, eh, con impacto positivo que a nos eh, fainos eh, eh, grande, é eh, eh, seguro que se reserve ser para gabarnos de ti. Bueno, eu a verdade que estou moi, a ver, moi honrada, sei que é unha palabra moi recurrente, moi lógica en este tipo de cousas, pero honrada eh, é o máis exacto que, que eu podo dicir, porque o que, o que se premia é unha trayectoria profesional Ajá. no mundo do xornalismo con un par de características que, digamos, que permanecen, non? Uh, uh, uh. que a defensa da verdade dos derechos humanos. Aha. Entón claro, para unha xornalista que alguén poida pensar que o traballo que le leva feito uh -huh. estivo centrado ou por lo menos se pode caracterizar por estas cousas uh -huh. e que non é que sea honrada, é que non sei onde poñerme uh -huh. porque me avermella por unha banda, pero me enorgullece por outra, se diseso contrario estaría estaría sendo un pouco hipócrita, non? Isto sí. moi muy... Dios que este xa o, o premio que, se me, que, que, que, que, bueno, que alguén me quere e que eu non podo máis que agradecer. Uh -huh. Bueno, agradecer, pero porque ti contribuís a fortalecer os valores democráticos e eh, o acceso á cultura con dereitos fundamentais, e eh, que, ademais, é <risa> eh, decir, empregando o noso idioma, poñendo en valor algo que esa comunicación compre que todo o mundo a, recoñeza A ver, eu creo que... Eh... Hai un dito en galego que di que o falar non ten cancelas. Vale, non. <risas> Ese es é verdade. Pero tamén hai un sentido común que nos di que cada vez podemos ser quen de utilizar mellor lingua, de utilizar mellor a linguaxe, mm. de perfeccionar o sentido das cousas que queremos decir e de pensar mm. un pouquinho máis o que dicimos. Sobre todo, cando temos plataformas públicas, como a como a que un p******o poder poder decirle ao mundo o que ti pensa sobre algo. E eu creo que hai que esforzarse cada vez máis en documentarse moi ben sin sí. non deixarse enganar por todas estas forzas nada misteriosas que neste momento están querendo cambiar a sí, mentalidade sí. humanitaria uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. e os derechos humanos por outro tipo de valores. E me parece que aí hai un campo de traballo, por non decir de batalla, que non son nada guerreira, ni siquiera esas terminologías, pero un campo de traballo que necesita de moitas máis. Sí. De moitas máis que non se deixen engañar a primeira, que contrasten todo ben, e que eh non se deixemos moitas cousas mal. Eu non digo que o mundo que construíron, que construí a nosa xeración é un mundo ni moito menos perfecto, pero nunca houbo tanta posibilidade, no? Uh -huh. De medrar ou de vivir eh sí. máis sanos, etcétera, que agora. Sí. Sin embargo, eh da impresión de que este modelo está Está en decadencia uh -huh. E bueno, me preocupa moito Si, sí, pero que persoas como a ti eh, Moitos de, que, que, que escoitan a túa mensaxe Lógicamente daránse uh -huh. conta De que hai que estar aí a carón E hai que reivindicar Ese traballo tan importante De difundir libremente pensamentos verdadeiros Si, sí, é moi importante ver verdadeiro eh si uh -huh. sabemos que hoxe o maior mal Que tenga comunicación É precisamente A inseguridade das fontes sí. A inseguridade de que realmente Moita información que circula e que aparentemente Vende sitios eh, Serios e prestixiosos uh -huh. Non forma parte dunha conspiración Ou dun traballo Feita mantenta para movilizar algo Esta é a grande novidade Desde un punto de vista Desta etapa, digamos, da civilización Mundial Esta é a parte máis novidosa E perigosa Falabamos uh -huh. da bomba atómica, vos lembrares Cando éramos novos no? Caray, bueno, sí, o, sí, o, sí. Que, o peligro da bomba atómica Bueno mm, esto é unha bomba tamén Si eh si non lle poñemos algo de control Si non aprendemos a vivir e a convivir Sabendo diferenciar Donde están as mentiras E sí. onde está ahí, a verdade ahí, ahí, ahí. Sí, E me parece sí. algo Súper importante E entón, bueno Pois, pues, como a mí me da por aí, e vos me preguntades, eu vos lo digo. Claro, claro. Por eso, por eso eu trato de, de reivindicar, ou sea, vou vo poñer en valor ese feito de que a liberdade e a verdade é algo que, que, que bueno, pois pues, te, temos que participar contigo e con moitísimas máis persoas que eh, que, que, ar, que reivindican ese traballo tan importante, non? Uh -huh. Temos que fazer lesión, mirade. Eh... A no sei se era tio, a miña. A ver, e teño 73 anos, os que vou facer agora en maio. Uh -huh. Levo desde os 28 diante do micrófono. Ya son moitos anos. Demasiados. O único que, O único que creo que non podemos perder é um, a, ética. Mm. a ética. Claro, claro, claro. A ética. Planto sí, eso. parece moi obvio, pero resulta que non é tan fácil. No. Eh, se si non hai unha ética, Uma ética compartida e, uh -huh. y justificada y que e que nos inspire como colectivo humano todo esto se va mm, rápidamente a mudar y a mí no me gustaría vivir para verlo chavo lo digo claro. espero que no me ocurra eh, con las niñañas forzas hasta o último día seguiré dando esta mesa pero hay que ter moito cuidado co que se lee hay que ter moito cuidado con donde se lee hay que aprender hay que apre igual que Aprendimos a ir á praza e escoller a froita que máis nos gustaba uh -huh. ou a verdura que estaba mellor, pois hai que aprender tamén ah. a eh, a fixarse claro. uh -huh. que é o que estamos consumindo como teórica información eh, relevante ou importante. Claro que sí Pois, María José, sabes que na radio temos tempo moi, moi curtiño Para poder continuar Eu estaría bastantes minutos, bastante tempo contigo Pero, eh, bueno, pois iso co... Córtanos o, o espazo <risas> e, e, entonces o que queremos é volver a felicitarte que teñas un, un grande día, que sei que agora mesmo tens que desparzarte e, entón, eh, eh, xa non te incomodamos máis volver a repetir esta, ese noso agradecemento por a túa participación e que disfrutes dese de grande premio. Gracias, gracias, gracias. Mites apertas a Barcelona, eh? E <risas> a Cataluña a... toda e ah, a, a todas as... Los galegos as... y las galegas de por allí, una perta inmensa. Vale, os vale por Mediterráneo, agradecemos. Gracias a ti. Veña. <risa> gracias, amigos. Ah, bueno. despedimoste con música, veña. Hay dos. Radio